Глава 6. Медитация и мистична йога. Диана йога. Върховният Бог казва Този, който си извършва работата, без да е привързан към резултата и действа според своите задължения, той е настъпалото на отречението и истински мистик, достоен да се нарича, а не онзи, който от дълга си се отрича. Опандава Пандава, безкорисното себеотрицание, или това, което нарича се саняса, отречение. Едно и също е с йога, свързаното с бог съзнание, защото ако не се откаже от сетивно наслаждение и от стремежите на своето жадно въображение, човек не става йоги, знай това без съмнение. За този, който начинаеще в системата Аштанга йога, се казва, че е най-полезно да работи много, докато за напредналия в осморната система е най-добре с работа изобщо да не се заема. Казва се, че този е напреднал в йога, който изоставил е всички материални стремежи и не работи по-удял до изнемога, за да удовлетвори сластните си купнежи. Човек ома си вещо трябва да използва и от помощта му мъдро винаги да се възползва. От материални дейности, като се сам възпира и като не се оставя вместо това да деградира, защото, знае Арджуна, за обосовената душа, умът приятел верен е, ала и е враг понякога. За онзи, който себе си овладява, умът приятел най-добър му става, но за който не успява да го победи, умът е най-големият му враг, ови. Този, който своя ум добре владее и спокойствие да придобие, тъй успее, той свръх душата вече достигнал, над двойственостите се издигнал, не прави разлика при радост или лоша вест В студ, горещина, безчестие и чест Който в себе си е винаги удовлетворен От духовното реализирано познание Който сетивата си държи в свой плен И гледа с напълно еднакво съзнание На пръст, камък и злато, умиротворен Той е мистик в уравновесено състояние Една личност за още по-напреднала се счита ако повърхностните разлики в живота не отчита и по един и същи начин всички тях приема, без повършните характеристики да се превзема. За нея искрени доброжелатели и любещия благодетели, приятели, парламентиори и неутралните свидетели, зависници и врагове, люди порочни или благородни, макар различни потела, душите си остават сродни. Йоги трябва да живее уединен, с ум изцяло подчинен, с тяло и душа в мен, в мисли неспирно потопен, от въжделен освободен, в медитативен транс вглабен. За да практикува йога, човек трябва моя съвет да послуша, да отиде на уединено място и да постели на земята трева куша. След това да я покрие селенова кожа и меко платнище, мястото не трябва да е нито високо, нито на ниско равнище, да бъде разположено в свята местност, практикувайки където, седнал в устойчива поза Йоги да се опита да си пречисти сърцето, чрез контролната ума и сетивата, като материалните дейности възпира и като ума си в една точка неотклонно медитацията концентрира. Седнал си изправени в една линия тяло, врат, глава, Йоги трябва да гледа неотклонно върха на носа, с поглед незрящ, спокоен и безстрашен, Положил обед за целомъдрие, безстрастен, Нека той медитира над мен, взор в сърцето свел, превръщайки ме на живота си в най-виша цел. Като постоянно тялото, ума и дейностите контролира, йоги ми стикат кръговрата на прераждането спира и достига убита от трансцендентална Всемира, където царството на Бога вечно се намира. Йога не е за този, който яде твърде много, нито пък за оногова, който пости до изнемога. Нито за този, който прекалено спи, потънал в тамагуна, Нито за който бодърствува непрестанно, о Арджуна. Човек, който в навиците си е регулиран за ядене, за сън, за работа и за почивка, от материалните страдания не е така стресиран и практикува йога на лицето си с усмивка. Когато йоги стремежите възпира по светска суета и в разбирането за душата неотклонно насочи си ума, когато от всички материални желания се лиши, наистина е свързан с абсолюта и в йога той се покои. Както пламък на поставена на завет свещ не трепва заради безветрието пълно, така и трансценденталистът вещ, който своя ум е овладял напълно, остава винаги устойчив в медитация, постигнал вътрешен покой и себе реализация Самади, съвършеният йогийски транс, е състояние в което секват дейностите на ума Йоги остава несмотен от кой да е светски нюанс виждайки очи в очи самата свръхдуша. душа в дълбините на причистеното си сърце изпитвайки щастие което е дълговечно което умът сетивен е неспособен да прозре но за душевната интелигентност това е лесно такъв човек никога вече не се отклонява, от истинската, съкровенната природа на душата, в звучистини сърцето му не се поколебава, по-висше не намира нищо той в трите свята. Знай, че като йога е познато това състояние, разтрогване на връзките с всяко страдание. С постоянство трябва да се практикува тази йога, със сърце неуморно, неподатливо на изнемога човек трябва да практикува йога с вяра и решително от пътя си да не се отклонява, като изоставя всички желания материални, породени от размишления сантиментални и така с помощта на ума себе си да обуздава, като сетивата си от вси страни той овладява. Стъпка по стъпка, с увереност пълна, с разум фюгийски транс погълнат, ума си в душата той се средоточава и да мисли за нищо друго не си позволява. Където и умът да броди и да пристъпва поради природата си неустойчива и колеблива, човек трябва безкомпромисно да го отдръпва и към контрола на душата винаги да го отбива. Притихнал ведър умиротворен, спокоен ум, оглабен в мен, свободен от вълненията на страста, избавил се и от гнева и от страха, Божествената си природа, като осъзнава, такъв йоги във върховно щастие пребивава. По този начин йоги, който себе си добре владее и който постоянство в йога да постигне съумее, от замърсяването в този свят изцяло се освобождава и съвършено щастие изпитва Бог с любов да обожава. Във всички същества той вижда свръхдушата, душата, а в сврък душата вижда съществата. Навред той вижда върховната душа, тъй като свързане с безграничното съзнание сега. Човек, който накъдето и да се обърне, мен вижда и как всичко в мене пребивава. Без мене няма да остане и при мене ще се върне. Аз никога такъв човек за миг не ще да изоставя. Който знае, че аз съм еднакъв със свръх душата, намираща се на всички живи същества в сърцата, и който така с любяща преданост ме обожава, винаги при всички обстоятелства в мен остава. Съвършен йоги е този о Арджуна, който подобно на резониращата струна усеща щастието и нещастието на всички същества и ги възприема като свои в еднаквостта. Арджуна казва, поради непостоянната природа на ума, тъй неспокоен, неостойчив ома досудена, много ми е трудно дори да си въобразя подобна уравновесена и стабилна садана. О, Кришна, умът е неспокоен и ужасно силен, упорит, разконцентриран и необуздан. И аз си мисля, че да бъде контролиран, по-трудно е от вятъра да бъде спрян. Шири Кришна казва, няма съмнение о силно ръки каунтея, че неспокойния ум е трудно да се овладее. Ала чрез практика неотклонна, възможно е това и чрез безстрастно изоставяне на светските дела. Този, за който обоздаването на ума завършва с неудача, себепознанието оказва се наистина най-трудната задача. Но който се опитва подходящо да го контролира без съмнение, накрая ще успее. Това е моето неоспоримо мнение. Арджуна казва Каква е съдбата на неуспелия клет йоги, който отначало с вяра към себе е поел, ало по-късно в светски тенденции и тревоги. Отклонил се е заради ум незрял и неумел. По какъв път върви той? Докъде достига Кришна? Нима старанието му е било съвсем излишно? Въпросът ми, Кришна, може да звучи банален, но не се ли лишава от успех духовен и материален, този който към трансценденталността смело поема но се обърква по пътя и напредъкът му се отнема. Не загива ли той като облак на хоризонта, разкъсан? Има ли шанс и за него в живота, макар и по-късен? Съмнението ми кришна, аз те моля да разсееш, тъй както само ти съмненията да се чеш умееш. Върховният Бог казва: Опарта, един йоги, който е заед с дела, угодни на Бог, не претърпява провал нито в този, нито в следващ живот Човек, който върши добро, мой приятелю, знай никога не бива побеждаван от зло и живее в рай След като прекара много години в тези райски селения където богочестивите същества живеят в наслаждение на успелият йоги в богородно семейство се завръща раждайки се отново в богата и благословена къща Или ако след дълго практикуване на йога той да постигне крайната и цел не може се ражда семейство на трансценденталисти, които несъмнено в знанието са велики. Такова раждане е рядкост в този свят. Такъв човек е истински богат. О, сине на Куро, такова раждане като получи, той пробужда съзнанието от миналия си живот. Да се съсредоточава пак, с лекота се учи и с сили устремява се към Бог». По силата на придобитото преди божествено съзнание, спонтанно той привлича се сега към сходни занимания. Такъв духовен войн стреми се да обогатява своите знания и винаги стои над принципите на ритуалистичните писания. С още по-пламено усърдие и отпреди, към съвършенството той пак се стреми, отхвърляйки му на светските желания и измамливите образи на умствените достояния, тъй след много животи на йогийски подвиг смел, йоги най сетне не достига до заветната си цел. Един йоги е винаги по-велик, от аскета и от сухия импирик, от вършещия дейности за резултатите от тях. Затова, Арджуна, йоги ти бъди без страх. А сред всички йоги този, който с голяма вяра, винаги в мен като в подслон се приотява, който ме е поставил на сърцето си в ултара, и мислики за мен с любов, служени ми отдава. Само той намира се в досек с мен най-съкровен и сред останалите аз го считам за най-съвършен».